الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحدث في الأجسام والجواهر قيل هو من تمام تعريفه احترازا عن صفات الله تعالى وقيل لا بل هو بيان حكمه كالألوان وأصولها قيل السواد والبيازة رضي ماتن رحمت الله ليلدا ديمه مختصر دو مختصره دي اول غرض اغه بیان دي حيازه ودي محلل لپاره دي ارازو دويم غرض اغه توضيح دي ممصل بالامثله را مخك ماتن رحمت الله عليه وليوس عرز ليكي کې هغه سلره چې اغه قائم بذاته نوې قائم بالغير وي دا غیر چه د یو سره قائم و نو ما قامه به دې عارض بو دي څه شينه عبارت وي ما تینن د ما قامه به دې لپاره بیان کوي نو د یای چې ما قامه به دې عارض یا به اجسام یا به جواهر وي نو یا به د دوی لپاره محل اغا د جسم ما هلوي او یا به د دوی لپاره محل اغا د جوهره د جوزی لا تهجزذا او دی جو هرری فرد محلووي د یا چې دی د پاه به چېرته مثال نهوي نو مختلف مثالونه ذکر کوي د یا لکه مسن الان را واخله او سررن چې مجودیږي دا به مجوي ي په ځې منې اووجسم کې یا لکه مسله نه کوو فی في خې نه کېدل دی یو ش په حیز کې نو دا ک دا له یو شیپه حیز ک دا بم خامخه هغه په یو جسم او جوهر کې راځي او یا لک تو عمره واخلا لك مثلا طریقواله یا بکواله یا غړواله نو دا بم هغه په یو جسم کې راځي نو د یو محل ذکر کله فارده د اعراض ذکر او بیان دی ماقام بهې د اعراض یوک دویمه وزاحت د ممصل بلامسلوکه شارح رحمت الله علیه شرحه کله دا غرض دی شعره له تعلق دی د شیره نه درې غرض دي اول غرض اغاز ذکر کوي بیان دی احتماله نو په کلام د متن کې دویم د ذکر کوي وزاحت دی کلام د متن دریم د ذکر کوي د فدې سواله معول الخلاصه شرح مختصر درې خبرې دي اول غرض د شارح اغه ذکر کوي احتماله ان په کلام د ماتن کې دویم غرض اغه ذکر کوي وزاحد د کلام د ماتنا دریم دی ذکر کوي اغه د فسد سوال د یاې په ماتن دغه کلام لیکلای دا ويحدث في الاجسام والجواهر چا دا ویل <سؤال> دي چې دا جزمه نه تعریف راغلي ده کته یې چې کلا په تعریف کې یو قید راشي نو هغه قید یا لپاره دی جامعیت وی او یا لپاره دی مانعیت وی نو دا قید تماتن ولا کاوه چې وي يحدث فی السلام والجواهر غرض فلګولو یا فائدہ فلګولو دې دې قید کې څه ده نو ده قلوالا ده ده وضاحت کرده دا چې جزمه نه تعریب ده پایدا پا انزمام ده ده قید که ادا جامعیت ده ده ده ده نه معنیعیت ده ده ده تعریب ده سدا معنی ده لدخول ده غیر نه پا ده که صفات ده الله تعالی نه ده داخل اصل پا ده ده تعریب سوال راته ستا ده عرض تعریب ده او کسی عرض ویلکی گی ده اغه قائم بذاته نه وی قائم بالغیر وی نو معترض یاته بنا پدې بند خو صفات د باری تعالی په داخل سولہ ځکه صفات د واجب اغه قائم بذاته نه دی قائم دی له ذات د الله تعالی سره قائم بالغیر دی حالانکه د غتاریف ور بند صادق دا حالان اغه له قبله د عارض نه نه دی ولی عارض قسم دا لا علمنا او عالم د پاره خو ته حکم ذکر کړو چه عالم فا اعتبار دی طولو اجزاو سر حادث دا او دی صفات و متعلق و رست ذکر را روان دا چه و لهو صفات و نازلیتو نا آغا خول دی عالم او دی حادث نا ندی نو دیو جنا دویلی چه نا په تاریخ کی او بالقید مرعیده آغا دادا چه و یحدیسو پل اجزام والجواهر دگا قائم بالغیر بو آغا په اجزام و جواهرو کې پیدا کیگی نو کله سمو بو د هغه هغه تعلق لذات ذات دی باندې سره راغلی دا نو ذات دی باندې تعالی نه جسم نه جوهر دا چکه لا هغه جوهر هم نه دا او دارنګه هغه جسم هم نه دا نو محل دی دې لپاره مقام به دې دې لپاره هغه جسم او جوهر نه غي او فرض کی ضروری دا دا چې ما قام به دې دې لپاره و هغه یا جوهر یا جسم می. نو په دغه خیر سره اعتراض لصفات دي باری تارا نه راغي متعرف مانع سلو دخول دي غير نانو لهدا اشكار ويا ترز وريت دا یو احتمال بندې پوه شو صاحبانو دا یي صفه وي يحدثو یو احتمال دا درته دا جز من تعريف ده ته ته اجزاء دي تعريف قیودات معرفه و تعريف کې اغه لفرض یو فائدې وی فائدہ څه ده نو یو فائدې دا درته چې اعتراض را صفه دي سره ها لصفات دي باري تارا نه کې <laughs> او یاد دویم قلوواله ویللي دي چې نه تاریب په دوټ کې بندې تاام شو چې رض ویلله کږي مالهیه کو مو ب ذااتې بلبي غیرې بس تعریب تاام شو قائم بالغیر ووي د تاز ویلله کږي دا تعریب شو کتی چې بیا یخ د سووفشاامېول جواهره دغه قوو دا چې دا راغ له دغه د کوم مرض د پااره اعلاک دا د کوم مرض دواه دا چې د نو د راغې قلوله ویل څداه بیان دی حکم دا تعریف ده نه دا کته چې تعریف ده نه نو بیا خو هغه مسکینانه سوال چې صفاته دی باندې تعالی سره واردو هغه خو په تعریف باندې وسم باقی ده زکاته تعریف څوک چې عارف دی ته ویل کیږي چې قائم بل غیر وي نو صفات دی باندې دي قائم به ذاتي خونه دي قائم دی له ذاتي باندې سره قائم دي تعریف ور صادق ده حالان کې لپاره د محدود نه نه ده نو تاسې بلدين جواب کوي چې نه په تعریب کې هغه نه دی داخل ولی زکا د لفظ دی الله ارزونه رسته کلمه دې ما ذکر ده ولی ارزو ما لا يقوم بذاته نو ما عبارت ده هغه ممکن نه چې هغه ممکن په امکان خاص وي نه وجود ضروری وي او نه ادم ضروری وي چې صرف د ضرورت له دوار ته راپېنو او صفات دی باري تعالی اغا ممكن دي في امكانيه عامه مقيد بجانب الوجود وجود ضروري ده دي قس المحل ده لكن لازم يجي خلوي دي بارين اه للصفات كماليه ودي بارينه او دانق في جناب هي تعالى, تعالى تعالى الله عن ذلك والهول والكثير نو دي وجنا فكلمه دي ما خرج دي نو يغ بند سو كشكار يا تي راز نسيتوا ده وزهد بكلام دي, دي, دي ما تنداكي چې یو مثال ماته درحمت الله لید اراضو لري فار الوان ذکر کړل دي الوان متعلق دی علما او دوه قول دی یو قول داره چې اصول دی دی فارا اغا دوشه یاندرا دی سیوا دا او بیا د اصول دی لدينا الوان او شپن د دې دی اختلاف نه نور اټسام حاصل دي کې لګ دکمرګټ ک یو څهن حاصل دي کله دې ور زیات ک بلکې سم حاصله کی کله نور ور زیات ک بلکې سم حاصله او دویم قول دار ته اصول هغه پنځه اقسام اصول پنځه اقسام راغلي دي نه درې اقسام راغلي دي یو حمردہ بل حضرت حدردہ او بل سفردہ او لدينا علاوه هغه څمره اقسام ته حاصله کی هغه په ترکیب سره د په ما بین د قسمونه کی حمورت او سفردت سره خلکی او بلکې سم ته حاصله کی بیا دغه سي حضره او سفرت سره خلکي بلکي سم حاصليږي بیا سفرت او حضره سره خلکي بلکي سم حاصليږي نو لندادا چې د دېنا بیا په ترکیب سره نور اقسام حاصليږي او بلغه بلې د اراضو نه د يې سي اکوان دي اکوانو اقوان عبارت د لکه د لو دي يو شي نه په حييت کې کېدل د شي په يوحييت کې د دې لپاره څلور ضرورتونه دي يا بدسيوي چې يو شي په يوحييت کې راغلي نو داب یا په نسبت سره یو بل شي لروي یا ب نهوي که په نسبت سره یو بل شي لره نو نو په بلې زمانی کې بم د د مسبوقیتهغا یا په دزهه حیز کې وي یا په حزې آخر کېوي کهه د ده ش دپاره چې کې پ یو حیز کې راغلی دي په نسبت سره بل جو هررته نو خو وجود دی ده هغه په بلې زمانې کې په دزهه حیز کې وو نو د ته سکون کېږي او که په بلې زمانې کې په بل یز کې وو؟ اوس د غ نهلاوه په بل حیت کې موجود سو دد ته حرکت وویللی کږي بیا که د وجود په یو ځای کې راغلی وو دا معتبر و په نسبت سره یو بل جووهر نهره نو دغې ثبتې چې جوهر اخر آخر راغلی ده یا به پهدسې طریقې بندې وي ا یاته خللهله بين ما سایون چې د دوی په ماباین کې به تخل د یو دریمګړی وی او یا ب نووي که چېرته یو دریمدي دوی په ځای کې ماباینکې ځای ده نو بیا دغه دو جوهې نو تهلی د دوی په مابین کې هغه بیا افتراق نو دغه افتراق هم کې دل دي په هیڅ کې خدا پته یوې طریقې بند ده او که دوی په مابین کې تخلل دي سالس نو نو بیا د ته هیڅ کې مابلې نو چې یو شی په هیڅ کې وی نو دغه ایروب د فارسو صورتول دي سلوره یو توبلې کېږي سکونه بل توبلې کېږي حرکت بل توبلې کېږي اجتماع بل توبلې کېږي افتراق او بلت و عمدی خوندونا نو دیاییت دیگر پار نه اخسام دی مرارت دا حرقت دا ملوحت دا فوسد دا حموزد دا او روائح د دیدی پار انواع دیر دی دي. خود دیدی پار تخاص نمونه نستاد په دقیق کلام بندی سائل سوال کرده سائل یای تیماتین رحمت اللہ علی یا تعریب داو که او یا حکم دا ذکر که <SSSSSCCI> دی آراز دی پار ضروری دا دا څه وی يحدث فی الاجسام والجواهر دا په اجسام کې پیدا کیږي او دا رنگه هغه به په جواهر کې پیدا کیږي پدې خبره باندې پوه شئ او زده مخکې اڅام څه ته دا خو صرف اجسام ته اړیکه کیږي دا خو په جوهرې فرد په جوج لا ته جذه کی نه راځي کې دل دی یو شی په حیات کې پدې خبره پوه شئ کې دل دی یو شی په حیات کې دا معسیوات دغه شیا نه لکه اجتماع ولا سکون دا په جو فرد کی مرزي خو دې نه علاوه د غنور اقسام لکه تو عمره واخله روايح رواخله الوان رواخله دا خو په اجسام کې کی پیدا کیږي نو تاسو څنګه دا خبره کې چې وي يحدثو په اجسام کی او دا خو په اجسام پیدا کیږي او په جواهر خو نه پیدا کیږي سوال به کوی نه شوي سوال څنګه راغی چې ماتین یا تعریف لپاره د عرض ده او یا حکم دا ذکر څه داغو پیدا کیږي چیرته مقامه به بيڅ شيوي اجسام او جواهر دواړه صرف اکوان تر لړریکه چې اکوانو نه علاوه درې مثالونه ذکر کړل الوان راولل توعو م راولل روايح راولل د چیرته پیدا کیږي فاجسام کی دا په جواهر کې نه پیدا کیږي مراد له نه هغه اجزای له ته نو دا خو په جواهر کې نه پیدا کیږي نو د غیر غید دې جواب صاحيبه ظاهره خدا ده چې ما سيواد اکوانونه لا يارض الا الاجسام دا نه عرض کېږي مگر صرف په اجسام ته خو لکه کوم کس لای اګه نظر دقیقو کې نورسته نظر دقیق نه دا معلوميږي چې کلا دی وجود اغه په اجسام کې راغی نو وجود په الاجسام دا بیاینه وجود په جواهر ده څنګه ځکه چې متکلمي نو راځو اجسام مرکب دي. دي دي اجزا لا تتجزاونا سکهلا دا په جسم کې پیدا شول په دغه جسم کې دغه جواهرې فرد هغه موجودو کنه اجزا لا تتجزا هغه په دې جسم کې وځکره د جسم جوړ دي نه راغلی وو چې په اجسام کې پیدا شو محل جسمو ګرځید نو د رنګ د دې محل جواهر هم ګرځید لید نو ظاهر خدا له. ده چې دا صرف اجسام تعارض وسوي دي ولیکن ظاهر دام ده څدا جواهر <مش> ته معرض <مش> دي اظهر خداده څه دا اجسام او ته معرض <مش> سي دي او ظاهر دا جواهر ته معرض <مش> نو دې ماته <مش> خبر رسیدل څه در ټول عارضه پیدا کیږي په چیرته په اجسام او په اجسام کې او په جواهر کې ځکه چې کله اجسام تعارثولو کنه اجسام محل سو نو دغه اجسام مرکب دي چانو د اجزا لا تطل الجزاونه نو چې په دوی کې پیدا سو پیدا کېدل په ځانبو کې دا پیدا کېدل په جواهر و دي نو که اظهره ده د نه ظاهر ده بل خبره ده ماتن خبره سیده چې وي يحدث فی الاسامه والجواهر یو مستوی کسان تاسو څه کوی ښه ماتن څه خبره وکړي بله او ماخه مې ویلې اعراض ذکر کړ او دوی یې وضاحت بل امثله وکړه شارح رحمت الله له دې خبره وکړه یو بیان د احتمالینو په کلام د ماتن کې چې دا وي يحدث الکرایه ده یا خو جز مین طالب ده او پایدہ پدې کې احتراز د صفات ریباری ته نه او یاد حکم د فرد ماقبل کته یې چې سوال باخې د دېغه موږ چې هغه بیا خارجي په کلمې د ما سره دویمه او زه د کلام د ماتینو او دریمه د فلسفې سوال وکړه ويحدثو فی الاجسام والجواهر کېږي په اساس او جواهر کې قیل چاویلې د هوا من تمام تعریفو تدال پرواله دي تعریف نه دا اين جزء منه دا اعتراض راغلي دا په ديقيت سره لسيفاتو دي الله تعالی نه او چاوي دي لا بل هو بيان او حكمه جناده جزء منه تعريف نه دا تعريف مختصويده بلکې دا هغه بل حکم دي دی ذکر کړای دا مثال دا کل الوانه لك رنگونه او اصولها اصول دي لپاره چاوي دي سي سوا دا او چاوي دي تنا حمرته او حدرته او سفرده سرواله شنواله زړواله ایزنه ول بواقي له دینه علاوه نو رقسامه هغه حاصل کی په ترکیب سره بین الانسان والاكوان او بلغ بلد اراضن اکوان دي هغه عبارت د ټولنیز افتراق حرکت او سکون او بلت عندي و انواعها اقسام دي د پاره تساتنه ده دي و هي ال مرره ته د عبارت له له حرقې او د باارت ده له ت زال نه لکه پهمرچ کېي ول مروحې ا دا باارت ده ل نګال نه هغه په اعتبار د شدته او د سره ده بار د شد او د سره ده د ده پوښې که نه د را مسیدي دا, دا, دا سرړ وخري وکشین دیو خور بالکل خنو قبضکی بندي نو دي قبض او دي عفوشات ګرنجي واري د دې په مابين کې پر کا ده زه ا کو دي شیدم ولحموزه تياله ک ترشوالي ولحلاوه تياله ک خوګواري ودسومت تياله ک ګړوالي وتفاهه تياله یو خواندون سلای تعبیر نسی وکولې پیکا وندي خاصون ما يحسلو بحسب التركيب ونبيحاسيليجي فياعتبار دي تركيب سره انواعن لا تحصادم را اقسام سديغش مارم نسيكي دلي والروائحو بل اعرازنا روائح دي بيونا وانواعها كثيرتن دي دي دي فارا انواع دير دي وليست لها اسماعن نست دي دي دي فارا نمونا خاس قليسوي والازهرو دير اخكار خبرا دا دادا ان ما عادل اقواني تما سوادي اقواننا لا يعرضو اغان نعرض اكيجي الا الاجسامة مگر صرف اجسام تاخو تداریز اکی گین اجزاوتا و ایزا تا قرده